yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara-saudara Nabi pada hari Syarudin saya dengar inayah alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada kita menyambung kuliah tafsir nanti kita masih lagi bincang dengan surah yang ke-20 daripada susunan al-Quran al-Karim yang merupakan surah ta ha mesti ayat yang ke-132 iaitu laa ilaha illa huwa subhana huwal ayyuhul Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadakallahu Dan perintahkan keluarga Muhammad melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Kamilah yang berrezeki kepadamu dan akibat yang baik di akhirat Allah bagi orang yang bertakwa. Ini mengingatkan kita kepada firman ataupun tabbi nabi sallallahu alaihi wasallam hadith at ibnu majah daripada abu hurairah radhiyallahu nabi sallam pernah bersabda inna ta'ala yaqulu ya adam tafarrag li ibadati amla asajruk ghinan wa sudda taqraq wa illa tafal malat yadika shughlan wa la ma'sul faqraq allah SWT mengingatkan kita wahai anak adam fokuskanlah dirimu sepenuhnya untuk beribadah padaku nanti aku akan pelongi dadamu dengan kekayaan dan aku cukupkan keperluanmu jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhkan dada kamu dengan kesibukan Dan aku tidak akan mencukupkan keperluanmu Ini peringatan Nabi SAW dan juga Allah SWT dalam hadis Qulsi Bahawa orang yang sibuk dengan dunia ini Lupa kepada tanggungjawabnya Salatnya tidak diambil berat Dia mencari satu yang tidak berkesudahan, The never ending story Lagi dia cari, lagi dia tak puas Lagi dia cari, lagi dia sempit dada Lagi dia banyak harta, lagi dia tak boleh tidur malam lagi dia banyak harta dia tak dapat menimati nya kerana penyakit yang berbagai-bagai menimpunya penyakit hati dan penyakit lahir. Penyakit batin dan juga penyakit lahir. Jadi ini tuan-tuan Allah mengingatkanlah nasrul kariz kana nu Kami tak minta rezeki daripada kamu. Rezeki ni apa tuan-tuan ini mereka pastikan? Rizq. Rizq kita lihat dalam kamus. Contohnya kamus al-Farid. Sebagai sebenarnya terdiri sekali pakar bahasa. Sebagai contohnya Ibn Faris bermerti pemberian untuk waktu tertentu. Kemudian makna ini berkembang hingga rezeki yang telah ini maksudkan sebagai gaji, hujan, nikmat, pemberian bahkan kenabian pun diberi dinamakan sebagai rezeki oleh Allah Subhanahu wa Jadi setiap makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Jadi jaminan rezeki yang dijanjikan itu bukanlah bermerti Allah Subhanahu wa taala memberinya tanpa usaha. Kita kenallah sedar bahawa yang menjamin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, yang hukum hakam mengatur makhluk dan kehidupannya. Kemampuan jumlah-jumlah untuk mendapat rezeki, organ yang terdapat dalam tubuh manusia yang juga memerlukan kepada zat-zat. Kemudian ada insting dalam diri setiap orang mendorongnya untuk hidup dan makan. Itu semua merupakan jaminan rezeki Allah SWT. Jadi kehendak manusia, rasa rasa hatinya, perasaan dan kecenderungannya, selera dan keinginan, lapar, haus, sampailah kepada diri. Dan lurinya mempertahankan hidup Ia merupakan jaminan rizki Allah SWT kepada makhluk Tanpa itu semua Tidak akan ada dalam diri manusia dorongan untuk mencari makan Tidak pula akan terdapat pada manusia dan binatang Sistem pencernaan Rasa nikmat, Kemampuan berbezakan rahsia sebagainya Allah SWT yang disifatkan dengan nama arzak Menjamin rizki Dalam menghamparkan langit dan bumi ini Untuk diberikan kepada manusia nikmat tersebut, jadi rezeki dalam pengertian yang umum, tidak lain kecuali usaha manusia untuk mendapatkan segala keperluan tersebut sama ada dengan usahanya ataupun daripada makhluk yang Allah jadikan yang lain nah, ini disebut oleh Ibn Faris gambaran terhadap rezeki, tuan, tuan kita ni menjadi ayah ibu cari rezeki yang halal kerana Allah kaitkan salat ni, kalau salat dikerjakan dengan sempurna, maka akhirnya Allah akan dorong kita untuk mencari rezeki yang halal kalau kita baca kisah tuan-tuan ini Muliqat Rasulian sebagai contoh Dan kisah Rasulullah Muli Disebut bagaimana Imam Al-Ghazali sebagai contoh Baca kisah Imam Al-Ghazali Ayahnya Ini Imam ghazali kenapa tak tuan-tuan ini Muliqat Rasulian dikasih waslian. Siapa tidak kenal Imam ghazali Ini kitabnya Ahli Amul Middin Keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menyebabkan Bagaimana Satu hari Ayah ni pulang ke rumah Melihat Anaknya sedang minum susu daripada seorang perempuan yang tak dikenali Ni ayah kepada imam Ayah kepada guru imam Ghazali Tuan-tuan yang berhenti dan dikasih waspian. Siapa namanya? Ni imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juaini Yang terkenal dengan nama imam Al-Haramain Guru kepada imam Ghazali Tuan-tuan yang berhenti dan dikasih waslihan Satu hari Ayah kepada Imam Juwaini Yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Dia balik ke rumah Dia melihat anaknya yang bernama Abdul Malik ini Sedang minum susu daripada Perempuan yang Merupakan kawan kepada isrinya Istrinya sakit Maka kawannya yang mengambil tanggungjawab Beri susu kepadanya Dia melihat Sahabat kepada isrinya itu Yang merupakan jiran yang sedang menyusulkan anak dia merampas anak tersebut Dia balikkan tubuh anak ini Tekan perut Masukkan jari dalam mulutnya Sampai anak itu menguntahkan apa yang terdapat dalam perutnya tadi Bapaknya berkata Saya lebih suka melihat anak ini mati Daripada tubuhnya rosakkan dengan susu orang lain Yang saya tidak ketahui Di mana sumbernya Tengok, Demikian lebih kurang cerita ini kemukakan Oleh Imam Tajuddin dan Sumki Dan kitabnya Tabakal al-Syafiq al Kubra. Cari makanan yang halal, kerana Allah kaitkan dengan salak yang sempurna, menegah kita daripada makan yang haram. Allah pesan dalam Quran tentang taulan yang mulia kalau sekian, sebagai contoh yang serumpun. Ayat binusatu, ya ayuhah rusul kulu minatayibat yang amal mustalihah. Wahai Rasul, wahai wanak mukul Rasul, makanlah daripada makan yang baik dan kerjakan yang amal saleh. Lusa Imam bapa saya dibicite dan dia umi di ini satu lagi dan taulan yang maknati dan dikasihi al-sirian. Ini pak gurunya. Dia pernah tersasul Dia seorang yang Ucapannya sangat hebat Ucapannya konsisten Ucapannya Kita nak gambarkan tentuan rafati dan dikasih -kasih. Ucapannya sentiasa Hebat, lancar Tiba-tiba dalam satu diskusi Imam Haramai Ketenggagak Dalam menjawab soalan ini Kemukakan kepada ni Belum pun terjadi perkara seperti itu sebelumnya Lalu seseorang bertanya kepada Imam Haramain, apa Imam Haramain? Apa tuan guru Abdul Malik nampaknya pada kali ini tersasul tidak seperti biasa cakapnya lancar laju. Ya apa guru yang mulia ni inilah kesan daripada sisa-sisa susu yang aku minum pada hari itu yang bapakku tak tempat nak keluarkan daripada perut. Apalah salah seorang budak yang makan secara tak sengaja, minum susu secara tak sengaja, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahuwataala tapi tidak bagi seorang ayah yang saleh dia tidak bau-bau pula haru itu yang haram. Usik kita ni tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, sebuah satu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani itu kisah seorang tabi'i yang terkemuka yang hidup di masa satu masa dahulu namanya Haiwa bin Syuraiy yang kunyahnya Abu Zur'ah Tujibi yang wafat sekitar tahun 198 Hijrah. Dia terkenal dengan sifat salehnya, wara' dan banyak ilmu, yakin dia kepada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia memberi dia mendapat pemberian kerajaan gaji sebanyak 60 dinar setiap bulan. Sebelum sampai ke rumah Tuan-tuan dimulikkan -tuan, sekalian Yakinya pada anugerah Allah SWT ini Terus ini Allah beri Allah beri tarik Allah beri gantikan ganti, lebih ganti, baik Sebelum sampai ke rumah Dia pasti akan mengagih-agihkan Wang tersebut sampai habis Namun ketika hari ini Selepas dibalik saja ke rumah Dibangun tahajud Waktu malam Nanti duit yang Telah diberikan itu Diganti semula oleh Allah SWT Di bawah siadah Ini wali Allah SWT La yam na'u Fadullah an khilqillah Allah tidak akan melarang panun kehidupannya kerana kasih sayangnya dan kelebihan yang Allah beri kepada seorang itu wali Allah ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahu bihazanun wali Allah ni Allah beri kepada ni satu benda yang kelebihan yang tidak diberi kepada orang lain karamah seorang saudara kepada Abu Zura'at Tujibi mengetahui perkara tersebut dia pun mula meniru perbuatan Abu Zura'at Tujibi ni Haywa bin Shura'ih dia bermesleka dengan semua orang yang dimiliki dia kembali ke rumah dengan harapan wang itu diganti oleh Allah semula di bawah siada. Tapi melihat saja di bawah tiada Sudah tidak ada wang Tak ada wang pun yang diharapkan itu Dia sera mengeluh perkara tersebut pada haiwa Mendengar kisahnya Saudara-sia itu haiwa ni menjelaskan Saudara-sia aku dengan kau ni Aku yakin rezeki Allah itu diberikan untukku Dia tidak akan hilang Tapi kalau kau nak cuba-cuba Kau tidak yakin rezeki itu daripada Allah SWT Maka Kau tidak akan mendapat apa yang dia beri oleh Allah SWT atas ada orang yakin. Nampak tuan-tuan? Lihat. Jadi beginilah kita belajar oleh Allah Subhanahu SWT yang menjelaskan. Rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT. Ditentukan kita dituntut untuk berusaha. Ada bagai cadangan para ulama untuk memahami bahawa senyum rezeki Allah telah beruntukkan kepada kita. Namun, nak mendapat rezeki yang murah dituntutkan, dicadang oleh para ulama Sebagai contohnya, boleh tuan-tuan lihat dalam kitab. Sebagai rujukan petua murah rezeki dan jauh hutang. Pintu pintu murah rezeki ni tuan-tuan sebenarnya yang pertama sekali banyakkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan takwa kepada Allah Taala Allah bagi rezeki kepada kita. Itu sebabnya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Iyyakum wa kasrata al-halif. Iyyakum wa kasrata al-halif bil bay' in. fa innahu thumma yuhakk." Janganlah kamu banyak bersumpah dalam jual beli Takwahlah kamu kepada Allah Kerana banyak bersumpah ni Boleh mendatangkan harta banyak Tapi kemudian akan menghancurkan keberkatan Suma yamhaq Yamhaq ni maknanya menghancurkan tuan-tuan Kita berniaga jangan sebut keburukan orang lain Nihaga sebutlah kebaikan yang ada pada produk kita berpada-pada Jangan sebut benda yang melampau Air ini telah didoakan letak pada kereta-kereta tak eksiden bagi minum, makan makanan yang anak akan bijak, pandai, jadi profesor, jadi saintis. Jangan buat perkara dusta, tuan-tuan, yang dirah nanti dan dikasih masyarakat. Perlaki R&D yang kita lakukan sebagai contoh. Ini namanya taqwa pada Allah SWT. Orang di luar sana yang sakit, bila mendengar ada ubat yang kita mengatakan, Masya Allah, hebat, ubat ni boleh mengubat segala macam. Azimat. Ubat, apa dipanggil, ubat hebat. Apa-apa nama sekalipun lah. Ha? ubat ni merupakan satu ubat rahsia, 1000 rahsia yang segala macam penyakit boleh ubat. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Taqwa pada Allah tuan-tuan. Taqwa pada Allah Subhanahuwataala. Kita bertakwa pada Allah, Allah janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kamu takwa pada Allah, Allah akan beri pada kamu jalan keluar, akan bagi rezeki daripada sumber yang kamu tak sangka-sangka. Jangan pandang rezeki pada orang yang banyak saja tuan-tuan. Pandanglah pada keberkatan hidup, pada anak-anak yang saleh dan salihah. Masa yang banyak dapat kita bentukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Lagi, galakan dalam hidup untuk dapat rezeki diturunkan oleh Allah S.W.T. Sebenarnya plusoh tempat dibukakan untuk kita pintu-pintu tersebut banyakkan istighfar kepada Allah S.W.T. Sesuai Allah janjikan surah hud ayat kelima puluh: "A'udhu billahi min ash rajim. Wa yakum istighfaru rabbakum, thumma tawbu ilai." Dan Nabi ini berkata lagi Wahai kaumku Mohonlah ampun pada Rabbul Tawba'lah kepadanya Kerana dia akan menurunkan hujan Yang sangat deras kepadamu Dia akan menambahkan Kekuatan kepada kuatanmu Dan jangan kamu paling Dengan buat dosa Lagi tuan-tuan Dia suruh Kita ni dalam hidup ni Cari berkat Busa pagi-pagi lah Cari rezeki Jangan pagi-pagi tidur Jangan ikut bangsa lain Yang bekerja kuat Waktu pagi Start bisnes pukul sebelas Cuba ubah Setting minda Seperti ini Kala Nabi telah menyatakan Allahumma Barik li umma cifi Buku riha Dalam hadis Kali Abu Dawud dan sunannya Begitu juga Cermivi Nabi telah pun Mendoakan keberkatan Untuk manusia Untuk orang beriman ni Pada waktu pagi Bangun pagi-pagi Tidur malam awal Pagi-pagi bangun Jangan ikut style Bisnes Orang-orang bukan Islam Mereka start bisnes Pukul sebelas 10 tak bangun awal dan mulakan bisnes awal rizki ada pada waktu pagi tuan-tuan dijanjikan Nabi dalam doa tersebut lagi dalam hidup ni jauhi maksiat kerana Allah telah mempunyai pesan kepada kita surah Rum A'udhu Billahi minasyaitanirrojim Zahar al-fasadu bilbaru al-bahrima kastabata'idin nas". Yudziquhum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan di darat dan juga laut kerana perbuatan kejahatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat kejahatan mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Maksudnya, maksiat ini menyebabkan hancur, dunia hancur. Rezeki susah diperoleh. Ikan laut sudah mengurang. Padahal Allah tidak pernah kurangkan apa sahaja anugerahnya tapi tidak akan diperoleh seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahuwataala. Bayangkan Anasin Malik Allah Ma yang pernah saya kisahkan doa Nabi SAW untuknya mujizat Nabi SAW sampai Anasin Malik menuai hasil kurma dua kali sahur sedangkan warayahnya sekali Bayangkan tuan-tuan menjadi pemandu teksi seorang mendapat RM1, tuan-tuan dapat RM300 tiga, tiga kali lipat kerana kesalihan dan keberkatan tuan-tuan tuan-tuan telah diberi Allah lebih padahal itulah perjalanan yang sama yang tuan-tuan lalui bersama dengan memandu teksi yang lain carilah keberkatan tuan-tuan tuan-tuan jadi penelayan Tuan-tuan pulang hasil beratus kilo Banding warna yang hanya lima puluh kilo sahaja Nak tak tuan-tuan? Maka usahakanlah jalan keberkatan. Lihatlah petua ini kemukakan dalam Quran ini juga Hadis Nabi SAW Dan doa-doa ini yang dia saya bawakan dalam Facebook Ustaz Zahra Muhammad Boleh tuan-tuan dapatkan di sana Sambil tuan-tuan baca Petua merazuki jauh hutang Dia merupakan laluan-laluan dapat rezeki yang halal Yakinlah kita bahawa Allah yang meruntukkannya Bukan dari tangan manusia Sama sekali InsyaAllah kita akan huraikan lagi Kali ini Ketua mendapat rezeki yang berkat Umur yang panjang Dalam kesalihan Dalam kuliah yang akan datang Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wasahbihi sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Mubarakullah wikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh